a Bismillah ar rahman ar rahim, alhamdulillahi rabbil alamin O salatu wa salamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Shikuas në ruar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Të gjitha falenderimet, lavdrimet, adhurimet tonaj të kënë zote të gjithsis Allahut i cili është nje dhe i vetëm A ti të kënë i tërë sundime dhe i tërë pushtete Gjdo të mirë që kemi, gjdo bëgati që egzojmë Gjdo raha ti që ndijem, gëzote gjelle i vaële a kemi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 me të dërguarin tonë, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, edukatën me njerëzit përgjithsi, me dhja dhe me vetën, si kur që e kemi përmendur. Sot, do të vazhdoj më tutje, me lejën e Allahut Azzogjel, me temën tonë, duke munduar që temë pas temë, hap pas hapi, të plëtsojmë boshlëqet që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 që një popull, një komunitet, një umm i cili kultivon mësime të këtylla, të këtij niveli, të këtij rangu, të vijë deri në këtë gjendje. Allahu Jalla Jalaluhu kur futet për lidhjen e muslimanëve ndër me vetë. Ingrid në lidhjen më të lartë dhe më të fuqishme të mundshme duke thënë, inëme l'mu'minune, ikhua, me të vërtit, musliman të janë vlazër, janë vlazër, andaj si u takon vlazërë të janë me zvete, të të soptuar, të përqar, të hasmuar, me zili, me gjelozi, me urrejtje, apo takon të ndryshe, andaj vetë nga,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 që musliman t'i kshilan të për kujdesjen e tyre që duhet t'a kejnë në raport me vlanet t'u në musliman, përndaj, kjo nuk bët me teket e tona, kjo nuk bët me qefet tona, gjitho kur dëshiron që tjetëri, tjetë në raport me te, si pasasaj që ajko qef, ose si pasasaj që ajko qef, nuk bët kështu, por të gjithë sirop të Allah e Gjellewa Alea, duhe që të i këthemi fjale sa Allahot Azojel, sunetit pejgamberit aliehi sëra të vësëram, dhe në kuadrë të asaj që e nëzirim këtë të tim, të, të regullim raportin dhe me vitit. Nga njëre, mund bjetë të mamë diqë, për laot tim nuk i bje shumë të mamë, adaptohet. Nga njëre, mund nuk mbjetë diqë të mamë, vlaot tim i bje të mamë, adaptohet e dhonë. Nga se nuk mund të gjitha të jenë në nivelin e dëshirave tona.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 ku fletë për obligimet e muslimanin dhe e muslimanit. Kaqë, anëzjëve të e për. Allahi këto udhzime, të përfshiran këtë hadith, dhe tjendë një aftushme, të evitojnë, gjdo mës pajtim, gjdo, gjdo konflikt, gjdo të lashe, gjdo problem që është mesin muslimanit, në qofësimi të sinqert, dhe indjekim udhzime si duhet. Por në momenti kur unë të nëtaj, të përdori një argument saktuar, apo jo për të vëndë fuksion si duhet, po për të arsjetuar një veprimtimin dhe të njëtin të në të në të bënë e vlojim, atër një ashtë nuk dhëtë bashkohemi, ashtë nuk dhëtë pajtohemi, dhe e që është me keqja dhëtë futim konflikt vetë tekstet vetarek.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 por duhet të dim si të menagjojnë me, me mendimin ndryshe, mos pajtimet me zvete, që mos të eskalojnë dhe në përqarë dhe të sëptim, kjo është shumë rëndësishme. Muhammedi sallallahu alësallem përmend një hadith, se obligimet e muslimanit, ndaj muslimanit, janë gjasht, dhe këtu e nëtë mjaftushme, si kur të fjecij ka shikun të ruar, që në,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 mësimet e pegamberi sallallahu sallam, janë të mjaftushme, nuk kemë nevoj për asë gjithë tjetër, absolutisht, për të të kaluhë për lejme tona. Më me nuk rrimi të gachem, të i gjukuj me fjallën Allah dhe fjallën Muhamedi sallallahu sallam. Po me nuk u të gjukuj me ndryshe, dhe me përmë ndryshe, dhe i keqë përdojmë argumentet, e atër e po. Atër mundëm i që edhe me ajetet kuranit përqahemi. Qështë nd A ka mundësi një njëri, a ka mundësi njëri, për shambull, a, me telefon, telefon, që fletë me te, për shambull, me e mytë vetën. Ka mundësi. Telefonin sumarumë me mytë vetën. Asë nuk është i mbratët, asë nuk është... E për që njëri mundët me keqëpardur, e përbihin e mytë vetën. Plas, allonaruit, ngullë fatet, dhe mytë vetën. Ose njëra ndryshme. Edhe pësët,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 Andaj Allahu Gjellewala me Kurana ka bëvlazër, e që është ka mundësi pasaj këj Kurana mos më në bëvlazër, e së është e mundëshme. Së është e mundëshme. Atërë defektë ose është të ka jetë të Kuranit, e që Allahu naru tjetë kështu, së është e mundëshme. Ose defektë ose të këne, e që shumë është e mundëshme. Në kemë problemë. Si i përdurim a jetë të Kuranit. Gjitho kush lezonë Kuran dhe qëre k Që Allah çfarë përmban këtë? Asnjë nuk lexon Kur'an me jet vetën e tij aty që kujamunë. Unëm kjo çellllah po të mos bëj kështu. Unë nuk e kish dorë të bëj kështu. Gjithmonë Kur'ani lifim tjetrën. E libër të skenapun 1000 metër. Çe majet kur Allahun Kur'an po të ma, te. Allah, për, për të kështu. Emil për ty Allahu çka po thotë, e për mua Allahu atë çka është më e mira. Allahu është i kënaqur me ta që më shkon në xhenat, veç kështu thotë Allahu për mua. Apo këtu lind konflikti dhe mos pajtimi. Kjo është shumë e ta kuptoj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 Nuk gundzën të mitësën është. Janë gjashtë. Po dhe drejta ju e të teunë që nuk gundzëjt asënë e në asë situatë. është gjashtë. A funksionan kënë raport mes neve si duhet, të shikojmë. Të shohim. E para që e përmenë Muhamidi sallallahu alai sallam është selami. Selamu alaikum, i thonë. Dhe kërsta qëshë të moshë më një selamu alaikum, E pse njerëz e kontestojn. Pse salaam alejkum a ber, pse zban ship përshëm. Për çka për se fjera salam bard kuptimet shumëta që duhet një vëllim gjuhë ship me zberthy. Për këtë arsye. Për këtë arsye. Por ku na se kuptojm që qenë salam, çka është? Fat duke të thie, pse nuk zavesohet me ship? Po nuk mund të zavesohet sa kupton më tepër. Do komundh të zavesohet Gjëzonoj mua pas një libri, më thonë mosim 50 pak. Me lezu foshnë para, dytë, tretë, katërt, më vonë, kjo është përshëndetje jam ndaj te jep. Në librin me lezu me përshëndetje dikon. Është e mundsh. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thonë. Len tadkhulu aljannata hatta tu'minu. Wa lan tu'minu hatta tuhabbu.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 Nuk është çështë tek mirë. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka ndrinë me kandrin, në iman, me besim. Kontestohet besimi im. Cilësia besimi e besimit tim kontestohet në bazë raporton që ka me tërët, Allah na ruajt. Sa e kam kuptuar besimin drejt, praktikisht sikur në raportet që ka me tërët. A kjo pun nuk nuk nuk është hajgare hesape. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem a do të të rregoj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 اذن شكاثوتي كورثو السلام عليكم كطور بوستي سلام است امني الله ت عز وجل سلام است امني الله ت عز وجل سيكوثا يمرن الله تبارك وتعالى سوره الحشر الملك القدوس السلام هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام ايست الله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 njërë për s'kebo, kur gjoj e që selam, mund njërë e si shkojnë ditë në parë në fakultet, unë u lodhe, valla, kam pak puna, kam e si që diplomën malonë, se unë s'kam vakë me nga të mengu kësi fjallë shumë. Që ka thonë një holku? Të e i normal. Për diplomë, vështë një letër me marë, 4 vjetë duhet të mulë, 3 vjetë duhet të mulë, duhet 50 përvime me i dhonë, duhet me të shtinë këtë përvime, në këtë, përvime, në këtë, përvime, në këtë përvime,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 përshëndetja es-salam. Andaj, shiko, Allah u gjellëvo ala, në thotë, këni kujdes, limët e kulune, ma lët e faalun, pëse për e thuni atë që nuk për e vëproni, po që ish për e thuni vlau të në paqe, e për mre në ki qefkora, hata i mës më bo, që ish kënë kërë, që ish bashkot kërë, si bashkot kërë, kanë artë të kënjëri kanë thonë,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 disa ti po jap shumë këtë njerëz se thotë marrësi. Tha unë, thotë këy njerëz po. Ky dietari, ky hoqja po thotë, po i mson njerëzit. Sot unë për këtë njerëz gjithmonë lutem që Allahu më ia dhon xhenetin. Po, hotën vjen turpi Allahut azhjel. Allahu më ka kërku xhenetin për këtë njerëz e on më ia ndal diç pike sot dhunjaja. Kjo shumë e olt, kjo shumë është olt. Munuk po mdhimet xhenetin Allah më ia dhon. E po mdhime diçka kjo bëhet? Është përputhet kjo? Nuk përputhet. Andaj si përputhet unë më thon muslimanët, kofraha gjithë vllaj jam. Kurt keq që mos pa fshov vllaj jam. Apo gjithë mirë kofshov vllaj jam. Çu ti them atij, e ka ja punoj ma spinë, vëza më thëm inshallah kur haj nuk shamur vllaj jam, e kështu gazilia nga orrëcia. A ko ktu përputhet në ko? Për shkak tës ko përputhje e si rezultat nuk japë, nuk shkrepë salame, nuk shkrepë, nuk bandritë. Përndaj, kështu duhet ta kuptoj me salame aleikum? Jo, si pjohë ka salame aleikum, jo, unë e pithëm këti lotëm që shtutë. Atëherë, o, shumë nërma që e këtë asja bëjnë, që shikë e lidhë me zvete. Përndaj, efshu salame bejnë e kumë, përhapënë e salamin me zvete për hapën e selamin me zvetë, kup dhe kuptën e selamin drejt, dhe sinë qeresht thua janë i muslimonit, sinë qeresht thua janë i vlautën, motërës tënde, sinë qeresht, për hirtë Allah gjallë lewala. Nga sërës të, sërë të vërtit, se tingullin, tingullin e gjuhës, dhe atë që del nga telet e zërit ton, kët tingull, e ndë gjën muslimoni, e selam, Mirë po është edhe një tingull tjetër që nuk delë pe i goje. është një tingull që delë nga zemra pa i shkën të kallahu gjallahu ala. A tingull vetëm Allahu e ndin. Kur thurës se Assalamu alaikum. Këtë tingull i bukur kur delë nga gojote. A është njetë edhe i bukur i këndshëm i sinqertë edhe nga zemra kur delë kër shkën të kallahu gjallahu ala. Kja është pikpyjtja dhe sfida jonë. Kja është më rëndësi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 Kam dëshir që ai kur gjuna mos më bó. Gjithjet i devojm tek Allahu xhël leu ala. Se që të dëshiroj të ketë paqë po me Allahun, me atë al, që emni është, e ami Tirit es salam. Dhe pastaj të ketë edhe rahat, edhe komot, edhe mirë, edhe shlirë, edhe mirë gjitha aspektet e tij. Vetëm që gjithë përshirje të këtyre kuptimeve nuk mund ta përmbledhim në një shprehje tjetër që mund të jetë zaventim e Fiórës selam. Atë te mes salam alejkum. Nësë Arabët nuk jam përshëndet me salam alikum, nuk kërë shprije Arabe, nuk kërë shprije Arabe, jo, është në gjuhën Arabe, po nuk është përshëndetje Arabe, dalën shumë kja, dalën shumë. Arabët, para se marë Muhammedi, nuk jam përshëndet me salam alikum, asë kanë di që ka është, salam alikum. Ka është shërjatë i kamësu, që të tujnë salam alikum me zvetën. E që kështu Allah u Gjellewale, e kështë mësuar njëmën e para dhejmën e al-Isra. Qështë shkën të kënjë dhurë me lajkësh dhe ti përshëndet. Si të dushtu, a jeni mirë, që ka bëtë, ti të thujë që është dusht. A ta kanë me takëthu një përshëndet, jo, o Adem, me laqët kanë me mësu. Ajo që takëthin ty me laqët është përshëndetja bive të uëmë. Së ke përshëndet me e las e me lajkeve ademi talisam, që, për të zbatu urën e Allahut, për të knaqë Allahun gjalla gjelaluhu, nuk hezituën asën sejgjët bin, i binë, i ranë sejgjët, Allahu tha bërinë sejgjët, i ranë sejgjët, edhe pse tanë kone këllën në dorim, ishën të shumë devatë shumë, për Allahu qenë ka i knaqër, që onë ti binë sejgjët e këti, i ranë sejgjët. Andaj dhe leshën ta në selam, e Në që të nësë kam probleme të të i dhe në sejtë dhe me të ra, pëse kam probleme pun të tjera? Andaj thënë e selam. Pra da i prahapja selamet me zvete është një nga obligime që i kanë muslimat me zvete. E zxatëm shumë këtë pik, përra shumë e rëndëshme të kuptujmë. Ka dhe pik atjera që, në kam su pejga meri sallallahu alësallam, që duhet të kemi parasysh kur bije fjole për raport e muslimanën dërmjet vete. Por duke pas paras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 atër e merë kuptim selami dhe ndikon pasaj në raportet tona me zvete. Allah una e përmirsu gjendjet. Allah una e përmirsu raportet me zvete. Allah u gjellë u alë na e përmirsu filimir zamrat me hinerititën. E pasaj edhe gjuhet edhe vejpat. E gjitha ato që kontribuin pozitivisht që ne të duhemi përhirë të Allah u gjellë u gjeralu. Ne amër të besimin, ne amër të Kuranit, ne amër të sunetit, ne amër të fejës tonë që ne ka lidha Allah u gjellë u al si kur që nga ka parasit i madhizat. Këtu e bëm një shkëput e shikojnë në ruar dhe rikëthejme pas të i përsëri me pjesën e dy të këtë emisionë si kur e kene të njorë, me inkuadrimin e pyëtëve të juaj, ndaj në ndëjqë në zotë ju shpër leftë. Shikua të nëruar, ure këthujem përsëri në pjesën e dytë të emisionit ton Dhe në pjesën e parë ishëm duke folër për edukatën e muslimanit me muslimanit Dhe tashmë është pjesë e dytë për inkuadrimit telefonatë e juaja Dhe pa unë më bërku e inkuadrojmë telefonatën që është duke pritë Ur në? As-salamu alaikum Aleikum salamu rahmatullahu Uh, që sot detje më ka pres me, me ta bu një pitje më la uh, edhe no. se të caj pitjes unë e ati përgjigjem po, ma shumë tjo pitje e shkëm për mund përgjigj në onë së eme dhe më të rësem a fadë më? e para të bedre më ka ndon të dhera me gjith një letër dhikka e por dhikka që me dhik e, e pështjellë edhe kur për kapi për këqyri për a e kishtë të më trepin Marcelotepit ishko në pështjartë me kese, mas kese është përden një letë e kështë se rolle. Edhe aty është krujke dhet vjetë do të dy mëlletit, dy dytit dy mjetra mëllet. Edhe kur për qëllit është rolle, kështë pështletoj kërë një rolle në një metrë gjys, për isho do vija kështë si drella, si federa, kështë, edhe që është shkrimë, shkrimë, shkrimë, që kështë më me këmikë. Hmm edhe mamur në menje që është në hajmalia, në përves në nëmë thash, që kjo, kushe pruni këto, ajo jos di, di kushe ka pru, të ke ka pru, këta shkupi, jo këthej në motë, të sem, adhe ajo këtë gjështë ta. Ma thëj në më mu këjtu, para një kohët që më të rajam, më tha, konte, një më kohën të një hoqenit, e këmë vetë për ty, ma ka bo, apo të me tash, me të në këtë takim mali ai ai thonë jo vëllai jam si pranot këto çfarë diçka ai tri kanë kanë fjalë për probleme ndryshme ajo kishte tash pijin edhe tash u po kanë japë ju me vonë për xhigjen ju kallzu donë të shamë motorë të semshë çka os puna te nai mali malive që punironto ë e... chart chart e, e kuptum. Son falenderet. Asalamu alaikum. Allahu is salam. Aleikum salaatu wabarakatuh. Ehm nuk është hera e parë që përmes kësaj dritare jeni flasim për hejmalit. Shpesh arrin na pyet për këtë çështje dhe kemi dhënë përgjigje për se Islami dhe hejmalit do të thotë janë dy terma që nuk bashkojnë, nuk bëjnë mes vete. Andaj ose do të bëjmë zgjidhje për problemet tona në basë të mësimeve islame, për të aknoj që Allah në gjellë në gjellë luhu, ose i braktisim të mësime, dhe shërohemi dhe dëshemi e kërku zhjit dhe me hejmali. Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, kur ka fojt për hejmalit, e ka lutë Allah në gjellë luhu a'la, që ajniri që dëshiran të zhjit për lejme, të shërohet me hejmali, Allahu azugjel mos mëja plesu dëshirën. Jo për të bët keq me këtë lutje, po ndaj shum njerëz fatkesh që përdoren hallet e njerëzve të larës së tyre, i ignorancë të tyre dhe u marrin parën ka drejtë tim i mashtrojnë ekztem rad duke u ofruar një shkrim pa lidhje, pa kurfar kuptimin, kën se kjo është ajo që me lejen e Zotit do bëndim, të bën ndihmën. Ose nganjëherë s'tun hiç me dinë se më nejtë të të kën bën hajra. Kjo është ndaluar, është haram.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 E po është se e këmë përfohë një nga më përfohë, a po në funda një marë, jëmë konë zvitër, edhe grunë në të minë i ka ma sje. Edhe më mu ka përfohë nga që shumë ka përfohë, që i si këmë bërë nga të më gjatë vërgë. Edhe të një më bërë që të kërë e marë këto, edhe të ashtë i qysh në përfohë, në një përfohë, ma tjetër, ka fënja për më hojimen, që të, të shokon djerën e kënë a fornë, e diqy shmej fa fornë, e kamar dhe atë fa nga trajeta që konë bërdi që shpa këse religioze, ma shumë, a ta jo me sa kështu me fjallë, po, si me, po me fjall, se si, e, tash, put, rëp, put, du, me në kryje poa me fjallë që kësi ashtë një vetë. Tash putë të rëpë përdu me dirë, se a mu më me negruës, se është i dishëm fornë, a dhe ka afsi, se a të jekëm pas në fkajrës, po shka që mu më falën bërë. Po, hmm. ne ai ne hapje shumë sa i me drejtat, njëra da, leha të bëditë që si shkaq të drejtëjoja më sill kudo kohë. Ale koh të mot mi, gjysmën top, Allah i cilëshadevu ka vetëmi. Hmm. Po atë shkaq sigurt thonë edhe po sotram. U lan sotrave skujo po gjithësh me një pasforme, po dukin gjithë të problem, të kaqun bën vask në Zicëra me me bashk, pashorte, të na sidhën e bash, dia tin pasporta kushtot drejtën. E thon, a e ka dhënë sukollë? a po vërdoj e për të të foshtë në lë, po një, në bërë dhe të bërë dhe të për një në të konsekija. Më në atje që që ka më bojë. Këzat? Atas, se përdoj e lë më këtë të të të avon? Aja? Nuk përdoj e lë më këtë të të të avon? Jo, djë alikar, e li e shëjë se se se a kalmonësume në zhëtë zotit, po e kalpër se se e të statutin. Gërë të e lëna zhë Tash i e ka në mundësues me e e për maharë. Pa, vjet. Tash e vatës e të pasja kanë në. Në të si që lëbështë. Pa, pa, që? E të për që dhe pasë një që dhe më latë, a të më zemë, drejtët një, vëj pasë për karën tonë, muslimonë. Të të më shumë bërë në religiozë, në këpëtimi në kësaj të më. Pa, pa, pa. E, hëllë në ndërë, në përni. Allah të në mëndë. të bëhet problem për një ndarje të gjatë që ka ndodhë mes ëntarët familjes respektiveshtë mes babës që ka ronë bërkë dhe pjesë të familje që ka në betashtë në Zvicero. Këtu du të të ndajmë qështjet. E para ka të bëjmë e gruan të ndë dhe e dyta ka të bëjmë e djemë të tu. Dhe qëse djemë të tu janë rritë dhe djemë të tu kanë familje të tjune dhe ata kanë interes me mbetë atje nuk duhen ty këto shumë, në koptim me të mirëmbajt e mëkudisë për ty, atëra të mbetë në tje ku, u amermene se kanë më mirë dhe me dobeshëm për familje tjule. Por gruja jo të ka obligim më këtë. Nuk ka kur farë interesi me marë letra, pasaporta, qka do qoftë. Kaj duhet me i hupë. Por mëkudit e burë i saj, barë që ka. A se gruja duhet me jetu ati kë është burë. E jo i kondër ta. Pa marë që është burë. A ë Kosov, ashtë në një vend tjetër, ashtë në kushtet mira, ashtë në kushtet fështira, grua ja duhet minet burit prantë. Ku do qoftë? Sikur që dhe burit duhet të kujdeset për grunet ti në rrasë në ndryshme kura ja ka në vaj për te. Përne në qoftë sa e grua është interesuar me dit, është interesume nga ka interesu, po që ka do së shendë interesume, unë po themë që sa e është interesuar me dit, se qka thëtë feja për statusin e saj, i themisa ajo bën gjuna çdo ditë që rën zvicër larburit saj e ka obligimu këtë të burrit saj dhe më ne pra anti eden qoftë që çai duhet asaj letat e zvicras është natmors çka i duhet mo jam ti ko alhamdulillah ekonomikisht nuk bëso që jekin këq buri ka vut ball ka e këq do të nuk të bën e saj po them që nuk kanë ndonjë problem tjetër gasigurimun takat një version të vjetër edhe më ti ushtin nuk e din e këto nima nuk e di që ka ka tjetër për teksojnë nuk e di, po flasë në kuadrë të asoj që u përment në pyytin e pyytësit ton. Andaj, e kam për obligim që këto dy qyftët të bashkohen me zvete. Ose këtë shkën të këta, po kësë për mund me shkohetje, atëra duhet e të këtëtu. Esoj përket këtë djelët me shikohet, se sa so ka nevoj prind e ty në për ta, në kuptim të mbikëqyres, kujdesit, fornizimit e kështu më ratë. Në që përndë janë të fuqeshëm, janë të shëndosh, mund të kujtës në përvele t'yne, nuk ju duhet prezenca fizike e djemëve, pra ta i mirë mbajnë dhe kujtës në ekonomikisht, insha Allah tërë këtu, nuk mund të themi se kanë gjuna që zvinë. Gjase nuk ju duhet aqtët e për me kujtënë fizikisht, por nuk duhet që mëngesa fizike të përcilt e mënges ekonomike. Përse si fizikisht nga të babës edhe nga të në atërës pa ku ji prezent afertyjnë ekonomikisht pas që Allah të ka pasurët ka o mundësi. Përndaj, te vla ndërruar, e ke, e ke drejt e jo të jashtë, që i gruja të tjetë afertyjnë. Nëse s'ka tjetë problem këtu, për e qësaj që përmene, mendoj që kështu duhet mu zidhë kjo problem. Për ndryshe, ti në hak, të lëtë Allah në gjellëvara, që zutë i gjellëvara me të bo zidhje, me të bashku me familjen të ndë, Dhe që kjo punë përfëndonë si është më shkarë dhe si është më smiri. Allah më e dinë më smiri. Kemi një të të të, të rejnë kuadrujmë. Alo, s'ilom aleikum. Aleikum, salam. Më um, fala, bë një pytje. Po, orna. Uh, kjo duktori isha shqipe u uh, kshini, që është psikologe. Nëse njënë, a mund uh, të ma këshit dhe një kshilë, se a bënd të shkojmë për shalom të kjo psikologe për terapia po kshilë atë ndryshme? Po, e, qart, e qart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 Kemi telefonat të të tërë që prajtë? Alo, mirë më nama. Mirë më nama. Ure, i ka një dy pykje. Po, ordënën e? Ka vejtë burëri. Po? E vërë të shpesha ndërë për natë. Po? E dhe nuk di mrezu, po? më rezuë, i më boshë shumarë më folë, po nuk po di më me rezuë më folë, që a e më ka rëkshë një zhikjatë po? forë, forë të malë. Po? Po? E, po. A më i më folë me dhe dojtë që i di, apo a li e ke Po, e din e në hamën? Po. Mirë, në regullë, mirë. Py të të të? Po, e që e shë burë, dërën ka që e një pozitë në mafi, për zdo në natë ndër, më ka dhe që ka të mund, zdo në natë ndër, është. Po, e shërt, e shërt, e shërt. Veshë në mafën në rezitë, për kanë shumë qërë. Po, inshëallë, inshëallë, inshëallë, inshëallë. Inshëallë, inshëallë, inshëallë. Ins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 Eca, duhet më alaq bash. Shikomos për shemb, ë komunsi në çdo sadah kufares me namën ti. Me lutje për te Allahun, me lutje Allah më afal, Allahu xhelalu vele më e pagu më të mirë, Allah më më bashkon në xhenet me këto veprime, inshallah me lehn Allah xhelalu vela, ndoshta me ndonjërin nga këto veprime do të përgjigjesh mesarrit që po vije përmes kësaj ëndre Allah din masmire. Ndërsa i përkat, së përkat namozit, po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 pas vdekës e burën, nga se pa duke që më vdekja burën për gruan është një, një sprovën, një fatkeci që e, jo bashlet e te i kalle në gruaja, asë burën, për ndaj ngushlimin, sabrin, fëqin, e marri me le në Allah Gjellera duke ju përullur Allah Gjellera. E përullin matë mire bëjmë atë e kurimi në namaz. Andaj falu, ma atë që e din e inshalla me le në Allah Gjellera dan nga dan e mësën edhe atë që nuk e din dhe kështu komplet Këmi të valvata tjetër. El salam aleikum. Aleikum salam ورحمه الله. Aleha gjera më të shtytën e poshtë, pastaj bisedën pas vizitës, këtë ata pa marruar, pa transferohet pas më të fill. Po. Të pason, jo vetë ti ashtu kështu fort, por kur më informon e ja pashet më pas. Unë dëgjo rinë kom fortësinë jamizë kur un kur me ta hyj Allah të shkupi të krajo se thua ti mja. Por, está dizer que um estilo fala, da lei fala, até aos sulge ali minha, ou não pode uma cópia isso Allah e é formulado, ou se sente uma colheia de tal malava, fica que a minha, crê que a minha, eu contei até mais, eh, ou deve ter considerado se você, doule tu me respeitou, burro, ela as mas ter das vamos, não para tu aceitues com mim, ela tem a rita de 16.000 até faz logo perto de të djerën e këm njështë të dy vjeqe, që i si këmë një zëpë, e tjetëra shtatë të për djeqe, në e se ka bërë një parët të në këmën pak njëshka, e ajo dhe qysh me një, një formë apo të tjetër, sukur se ajo në në nga dame, në në shumë për dojë, të e di se kështirë, po për në afmive të afmohë të iskosë, dhe në ure në këmë vjetë, dhe me ure në vjetë të më në pas dhe dytër vjetë i kam, e po kom që e folojnë në pakvinë rrëma, betë është ja. Qashtë, qashtë, slifaj qashtë. Adar, e që ka që ka që ka që ka. Salamu alikum. Alikum salamu. Un të kuptuva drejt edhe përmena dhe të të të se, dhe të të të... E përmena? E përmena dhe, dhe majerën përgjigjen që e fola, se... e drejt e jojtja është alloh, është e drejt e jojtja. Gruja nuk ka kur far ar në qofë se që tu arsuje a joj përdor. Ju thmija kanë nevojës, s'ka nevoj thmija për te. Për te ka nevoj burri isaj. Për te ka nevoj bashort isaj. Aj që me te i ka bukë të thmijë me lene alaxën le valë. Andaj duhet thema, aj duhet këtë frika alaxën le valë. Dhe feqerin qofë se djallit se i falit. Djallit me, me, me imponu, dhe nësë që është këtë baba. Djallit e ka obligim që me e kshilu në nënën që mu kë vazës të mdoja, mesurit të martumjen, ma të mosh, apo se të martum, ata munin më kujtis për vejt në tyhne. Po të ke fundit, të ke fundit, ka një u thëmija për nonen, të onë dhëtë mu qupi atjeti martumetet me babën. Që farë kuptimi ka pasurije, statusje, pasaporti, zvistranë, ku e diqka, familja shpartalume. Kur farë kuptimi s'ka? Ata duhet them që, në kërkesën tënde, ti ki shumë drejt. Dhe në këtë rritim, duhet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 Shillene dhe djali në tënë, edhe djali ma si përfalit e pas ka kondakte me ha gjelar, i të gjelart, gjelart i pyto gjelart, ha gjelati të regunet i qka dhuta i me bunë këtë dretim. A i dhuta me punu, me angazhu, që me e bashku babën me nonën. Mundit me marë babën zviqër e merë, s'ka mundësi, tonë qënë e vinë ka, ose nona vinë ka, s'paku. Kjo është e drejt e jotja që ti pa e kërkanë edhe fetërisht e ki drejt.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 Po akë po fulli për vëgjelor, dhe më thonë që nërën me në, në djetarë që ka qënë maherët, dhe më thonë për juës, maherët, se buha nifja. Dhe më thonë në, në përsa në edhim që në për përshet më shumë për në të ebi, këpër vëgjelor dhe që i di, që thonë, ka thonë me buha nifja për në qështë e të faktume, dhe më thonë, për islam, edhe më kry. Në akë, nuk ha? e më thonë, se a i ka u konë djetarë, e u konë Nuk do më tonë që ajë për kejtë qështjet ek, e... Për kejtë qështjet dhe më tonë që ka për bina i... Kure ka jep, jep menimin e vetë, Nuk do më tonë që është menimi i ti menimi i saktë. Gjithë mund. E qartë, e qartë ula. Po, dhe zdo s'ta dhe që ka të pykja dytë, u është mund nëzgjeru e së të sena dhe më tonë i përkosë me të të ebit khanësi. Po? Nga dhe më... Ne mësona pasoi në nëseben në e Albanianes në tonë do no. të vazhdojmë në këtë çështje të Islamit e ka shmuar. Në rregull, tani unë un, un, për këtë dersem të habi për të gjën inshallah binë. Inshallah. Aleikum salaam. Sa për këtë pyetje sipas nuk e di. A ka nevojë me fol për këtë çështje? Shumica e njerëzve tek ne nuk e njohin kur është buti. Ramadani buti nuk e njohin, ka çën një do të thot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 Se Bešar Esedi ka mirë, do është burri mirë dhe do të më ndihmua, mas paktë çka mundi më thonë është injorant. Nuk din çka ka qbue aty ashtu që nuk ka ne kurshë të sëdi. Ky njerë i fatke çësht, jo vetëm që për ka për krah, por ka pasur deklarata shumë të rrezikshme ka drejtim, ka vdekë në rrethana të, të misterioze, nuk diet, po ka sinë fotografin xhami donjer të huton postë përpjet, po është shumë i çuditshëm dhe shumit se e analistve kanë kontestu në esens vraset tine këtë gjami, nuk djetë që farë kanë dohtë, por ne duhet marim sim. Nuk duhet të lasë për te, por duhet marim sim. Se vdekë e njëriut i vjen befas është për keqar dhe med vërtet që një njeri që ka pas mund si të ketë një reputacion shumë matë mirë, një autoritet shumë matë madhë, një përmendje shumë matë mirë të këmësimanë, kështu me përfunduamë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 edhe do të, të gjykon atë e nuk është kjo punë e jonë, por ne gjykojmë në basë ose që a i kalonë pas vete. Gjykojmë fjallët e ti, gjykojmë vebër ti, pra atë sa dim. Ndërsa për gjykimë e ti të kalohë gjelloran e nuk dim, qëfar ka ndohë dhe realesht në moment e vdekis e ti, si ka ndohë dhe nuk edhim. Por onë po thamë, se në qoftësë ka vdek me bindje në ato që ka kalon për fjallëve, atër nuk i ka punë mirë të zotit.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 dhe i ka munguar argumente si çdo dietari tjetër, nuk osht ky posaçëm. Kjo është e vërtetë. Mirë, po kjo nuk nënkupton se çdo kush prej xhamat nëpër njerëz ka të drejtë tash edhe të konteston çndrimet e Imamit Buharihas rahimullahu, duke thënë ky ha ditë kështu, ky bie ndesh me kët, kët nuk duhet ta bëjë njerëz të bëj thjeshtë. Kët nuk duhet ta bëjë njerëz të bëj pa shkolluar. Kët nuk guxojnë ta bëjnë njerëz nuk kanë hojallar.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 Këto e problemi. Andaj muslimanë unë betet që ata të ndjekin rrugën e këti djetare. Por hoqëllarë unë betet që fillimisht të asërujnë njerëzve drejt me dhejmen e bohanifës Rahimullah të gjitha aspekt të jetës, juridike që bëhet fjallë për me dhejmen e ti dhe gjithashtot të bëjmë përpjekje mendore, të bëjmë përpjekje dhe angazhim që njerëzve të ndjekin Sunet në pegamberi sallallahu alai sallam. Andaj, aty ku e kemi të qartë si djeli se mendimi i Ebu Hanifës rahimullah mund të bie ndeshme të një hadith hoqëlarët e kam për obligim në mënyrë të qetë, në mënyrë të sigurë, nga dalshme njërve të androjnë këtë mendim me hadith në Muhammedin sallallahu alai sallam nga së njemi të obliguar të ndjekim Muhammedin sallallahu alai sallam. Dhe këtu nuk o kur farë kundërshëtimi, kur e më spajtimi, shumë mërë të Këtu vetë ka punuar sa ka qi ngjat Imam Ebu Hanifeh ja rahimuhullah dhe do të fillërohet me neve, çonse punojmë ndryshe. Këdhnohet me neve. Qysh do qëndrohet Ebu Hanifeh ja rahimuhullah me neve kur ne e marrim një hadith dhe ky hadith shpërputhet me mendimin e Ebu Hanifeh ja rahimuhullah. Edhe a mendon se Ebu Hanifeh të puth mball për këtë ndërçë që e bë? Kur ai ka thonë idha sahah alhadith fa huwa madhhabi. Po me në kur shfat një hadith sakt ose ka pas mundsi nji ali se ka pas, si, po si, e para vit. Ka mundsi, Ali Muhamedi ka mundsi, Imam Shafiu ka mundsi. Çdo kush pe njerëz ka mundsi. Q të jet fshir një argument, mos ti është bërë çad një argumentim, janë njerëz. Andaj kanë prolegjem që njerëz thua s'erojn, atë çë kanë nevojë të bien dashme fjalën e Allahut ose me fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo pse ata imam E më shëndër me gaboj, largoj sohë. Ata Imam Tnoi, Imam e Buhari, rahimullahu ta tjerë. Edhe aty ku kanë gabu, edhe aty ku ndoshta mund të ndodh që fjalat e tyre, mendimet e tyre të bien dash me ndonjë hadith, pejgamberi sasule ata errësh për blihen. Ata supojnë asgjë, ata e kanë krymë syret tyne. Ata në përpjekje kanë qenë sinqert, janë mundu, në qoftë se e kanë qelëlu Allahu i paguën dyfish, edhe për mundin edhe për qëllimin. Pse e kanë qelëlu?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 Ndërsa shtjellimet e sajtë më të tjeshme, më të tukëta shpeson që të bënë në një rast tjetër që të eliminohën të gjitha keq kuptime që mund të paracitën e këtë dretim Allahu Gjellewala, ata o gjellar, ata imam, i shpërbluvët Allahu me të mira dhe padrushim se Allahu ka me i shpërbluj me të mira, nërsa neve, lësë Allah në që të ne fal, e falën, më ka atunet në bashkanë, zbashku me ta në gjennetet e Allahu të aza u gjellë. Kemi telefonat që prate? Mim Rama. Njim, rama. Hojtë, e kom një pythja. Vë ta përshkryja rastin që me mund me kuptu e vetëm. Hojtë baba, punon e në zyrë. Edhe e ka pas një punëtore, dhe me thonë ka punu si sekretarë. Edhe ajo paraniave ka shku, dhe me thonë njashtë shtetet. Edhe së podish me thonë, babës, baba ka ndru krejtë prej se ka shku ajo, dhe më thonë kanë drozën shështënje dhe krejt i kanë thonë që a jetë ka bu diqka se baba konë shumë i disponume dhe ta shë shumë nërvëz a i ka a i që një kohë fargjët ama edhe vetën për vrinë që nuk është të mishë, së është një që shukon ma herjat dhe dhe më thonë që atë ditë e para kur ka shku ajo dy që shë si uajë dhe si s'po di shumë nërvëz E qartë, e qartë, e qartë. Kallim dili, e qartë, të i rejtë, aftë në. Më Allah, kjo është pasoje sekretareve, vetmimeve, endeve, burave me grafat, këtësirë që pastaj, kur për ndodhin, pasuajt, e që ka u boja, e si ndodhin? Unë e kuptojështë që cimin e juaj, për babën e juaj, nga se kejë ndërshime e pasë babën, qësë si është masë mire. E veçë andreshtë në qëfësi në një mësu nga ajë që tjeti disponumë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 ai këtë që duhet shumë shumë lehtë me të kaluën me lenë Allahu ta xogjet. Në qoftë se dëshiron dëmirt seriozisht me kët problem. Po është e mundshme diçka me, me paste për këtë që i ka bukur kështu me radh, ka zgjidhje për këtë. Dhe dhe të shkonat të prondni një saon stënezime të Kur'anit një hoxh që i dinai ku më shku nga se po falet din hoxhullar që këndon Kur'anit atë përvanë këtë çështje. Mirë para kësaj, le të mendohet tek Allahu xhel le uala. Le të vetmohet me veten nga sa ai e din nuk dua akuz bosh as ka pas asgjë s'ka ndot asgjë nuk e di çka ka ndot po nëse ka pas diçka çoft edhe më e vogla nga shikimi e mtutje duhet të më, më pendo te Allahu xhallahu ala mo kujtë këtu te xhelal xhelalu ka seksu shoro problemet më ka të cilin shqetësimin më ka të cilin problemin më ka të cilin telashat dorso imani dhe devosmeria e sill qetësinë der atit komoditetin e ne pushime dhe ne turizëm. Andaj dua të them që ky babë duhet të miret me kët problem, ai duhet të moh me kët. Ai e din kët problem më së miri dhe ai e din ku duhet të shkojë dhe me çfarë duhet të miret. Andaj unë e këshilloj që ky babë, ose ju s'po koti thuni, është mirë se si shkohet te ndonjë hoj, s'ka nevojë me Rafiq Gruj, ë, do të thotë <coughs> vajzave ti, në vajë të tij s'ka nevojë për kët çështje. Ai shkon tek ndonjë hoj.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 Se si duket sa kuptova kjo ishte një pyetje tjetër krahas kësaj që e bëri. Kursova kur t'pornë lëhmla e kuptova, thotë i kam fal 5 vaktet në këm, por tash si pasoi e ndonjë smundje në gjunj, nuk kam mundë të, të qëndroj në këm dhe falet ulur. A kam sevap apo jo? Ki sevap çshësh jo, nji sikur e fal në këm. Nji sikur e fal në këm e kish sevap. Gase tyt ka pengu një arsye e caktuar nën në këm. Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë, nëse një musliman e bën i lutje mirë Pastaj, së mundja e pengën nga e punë e mirë, apo dhtimi, Allahu e ja ashku në sëvapën e asoj punë, si kur ta ke të bërë, epse e nuk e bërë. A se ka pengu të qka që a i nuk e ka zhjetë. A nëjtime që në shëndush, a falësh në komë po, të ka pengu së mundja, falësh e ullur. A nëjtime njëtë, e njëtë i në komë, për me trupi e ullur, e Allahu të shpërblenë në basë të njëtët, Edhepse veprën nuk është në përputhe me njetën. Nga se, ka pëngjesë atjetën në përputhe me njetën. Andë e kishë probleme, inshallat e ka Allahu Gjallala, dhe apsulti masur shqetësa për këtë qështja, shumë në regulashtë, vazhdo më u falë qyto që ke mundësi, Allahu Gjallala nuk ka me tahu mundë dhe ka me shpërli, ashtu si kur është mas miri, inshallat. Inkuadrujmë telefonat tjetër. Orna. Aleikum. Aleikum, salam, art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 apo më natë të ditë janë ato të ditë në orën më vonë. Po. Në orën e sapo. A do më po na të konsulta? Inshallah, inshallah. Ah, assalamu alaikum. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sepërqet Ahmet e balet në Boston nuk bën mëngjit balet, ngasë balet nuk është amën. Nuk është amën njeriu. Allahu xheloa ka ngjit surrën e amën në Boston një temë që trajtohet në fillim të surrës. The believers make la uqsimu bi hadha albalad.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 Dhe është një metodë, duhet të themë, një metodë efikase për shërim në qovë se bën nga njerës adekuat dhe ekspertët e kshëlamie. Se njerës dhe janë adekuat të thiru shum, shum dhe dhe të bëjnë këtë qështja, atër me lejnë Allah Gjallala ke metodë e shërimit e shumë, shumë efikase dhe e dëshmuar e në të kaluarën, për edhe, edhe sëtë. Kemi të telefonat tjetër që e nëkwadrojmë. Këmë të telefonat tjetër që e nëkwadrojmë. E konë thëmi në vogën, 6 muje dhe ka marrë brunetis. Po. Ftofjen gjyksh ka kërhazën të madhe. Po, po. Edhe më kanë thonë, edhe pëj mjek dhe dhe pëj njerëzë popullorë që me limit dhe jam të thijut. Po, qartë? A, a gugja jashtë gjyna, apo? Shala tashme përgjigjen shala. Falëm derit. Salamene. Aleikum salam.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 Edhemishi ti dhe lkura ti dhe dhjamit i keq ka kondër është haram e ndaluar ka sallahu inna hu rics ai është i dytë dhe ndytcira nuk mund të jetë ushqimi moslimanit dhe ndytcira nuk mund të jetë shërim për moslimanin e kështu më rad. Prandaj largon nga kjo dhe me lenin Allah xhelalu do të djesh zaventsem shumë më efikas dhe shumë më të mirë në shërimin e djalit Allah të Allahu tashroh djalin ty dhe të gjithë fëmijët e tan mosliman kemi telefonat dhe kjo është e fundit përsonët e... Orna... Alo, mirë nama... Mirë nama... Mirë nama... Më falë, Hoxha, komë në që një s'kejim se modra atiri manjëre të rasht me babën, për nuk dhiti me s'kegu... Po... Po, Orna... Baba e ka pasë, ato faktikisht e ka pasë punëture dhe e ka busi politik gjojë e të ashtë faktikisht është dikën jashtë, e të dretë po. Bo, ja më kësit... Po... Po, baba, niku... Në më tonë, ka të premur k U, është nuk të shumë të mirë. Po, po aja i ka bu, bu diska se dhe shushtë njëra dhe kejtë njërë se a ka njërë që sa so ko të i thonë rështet ka bu diska se që e ndru, që e ndru edhe... Po. edhe e qartë, e qartë. Edhe... Dove thonë, Ria ka s'pjegu edhe në nëstamë dhe i ka thonë diska duhet me shkuditon se shumë mjetë. E faktikisht ka shkru po. edhe nuk kërgjës i ka ndiku. E qartë, e qartë. Eee, i ka fëmë që t'ka shkrije, t'ka bërë senet, t'ka bërë lëloj senet, e fëmë. Shash më nëndësija që e ka bërë? Po i ka bërë, po i ka ndikë u faqë i kështë, i ka ndikë u e mjë, po shumë kështë i ka ndikë u e këpëtaj. E kuptaj, e kuptaj, po natash duhet me ndërmarë hapa tjirë, që inshallah mu shërrua avdën. Shallah, unë... Tash në nuk përdim që aqër papë me marra. Tash unë ju të regaj në fakti që dhe të të të baba kanë fëllu me ufalë. Kjo është një përmesim shumë i madhe alhamdullat dhe kjo me le në loge e leula ka me indihimu shumë në të ikalimin e këse krize. Kjo është e para. E dyta, gabim keni bo në qoftëse në qoftëse dhe të të të keni përdor hajmali ose shkim caktuar e kështë të bërë. Ka gabim. Nuk dhja keni bërë. Por në qoftëse keni bërë. Inshallah se keni bërë. Në Ham mendesë, komunsi çaje ka bërdiç, ka përkëcionim. Ka përshërim. Çka do të i ka bërë koshrim inshallah tot. E rëndësishme është aty që, këthehet, është ajë që këthehet, ti kthehet, është ai që ti kthehet gruas të të fëmijëve të ti dhe të jek dorë nga kjo. Veçanërisht kur e ka pritut dëmën e saj, tash në çës se kthehet të largohet apo të largohet nga puna, të largohet peshërit pe e saj, që truhet peshërit e saj. Dërso paraçi ka godit e ka përmandesar. Përdor rukje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 dozën e caktuar që merr dhe me lenin Allah te barek to lashërohet, largohet problemi prej ti inshallah. Andaj dua të them që nuk duhet tash mendosh se i ka bodu çka tash funi dynjas. Tash nëru, kë smut me ndrruk, gjithë dhjetë çësosh këto jo, apo. Ju ai duhet fillimisht ta lufton këtë që i kanë dhënë nga Brendia ti. Mos ta pranan. Unë e kuptoj që dini ndryshon. Mir po, në çopse për shembull, në të kaluarën, Hidrim në është dashme e luftu në fesh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 Me Allah Gjellua, dhe me lejen e Allahut xhelallahu dhe me një është tjetër që mund të më ndihmojë këtu drejtim, sikurse tash është familja jote, në një huaj që thënë në Kur'an e kështu më radh, dhe me lejen e Allahut xhelallahu në qoshin dërmer hapat e duhur dhe e kput rrugën e sherrit, me lejen e Allahut xhelallahu do të do të sherohesh dhe do të kthehesh familjes sundë edhe shumë më mirë, në shumë më të çfum se çka ke qen, pasi që tash më edhe i edukë fal namaz. Allahu edin masmiri dhe sikoç e lemë këto ishte turma e fundit dhe ne këtu ndahemi nga ju shikojë nderuar personte Lësë Allah në gjellë gjelalluhu që në jepë të miren këtë ndë në botë të tjetër. Në ishenë rënë zemra tonë, në bashkanë me zvetët, dhe të në ruën nga gjdo e keqë. Dhe të kimi në ështën. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.